У бункері було тихо, солдати витягли з дупла мертвого Марка, проте не важилося залазити до середини. Знав, Болідув, що партизани підривають себе гранатами, і вичікував. Нарешті пролунав у глибині один постріл. Юлія сказала до Івана, «Зроби, як ми домовлялися». І Буркут вистрелив їй у груди з Маузера, потім протилив дуло до своєї скроні, та затримтіла рука, і револьвер упав на долівку. Тоді Ібулідов затрутив климав дупло, і той вивів зі схрону буркута, покірного й німого. Потім у Яблонові Іван катував сам Булідов, примушуючи свого двійника стати до нього на службу. «Ти навіть не представляєш, які можливості відкриються перед тобою і мною». «Матерні розвідчиками!» Та в'язень мовчав, не видав стогону навіть на муках, тільки один раз вимовив. «Не ходити нам з тобою по одній землі!» Буркута звели на ніч у підвал і поставили Клима на варту. другого дня вранці Болідов наказав Климові привезти в'язня на допит. Той спустився в пивницю і побачив Буркута мертвим. На його потилиці запеклася кров. З-під черепини крізь злипле волосся голівка цвяха. — Оце і все, пане Мироне, що я дізналася від свідків, — сказала Ганна, і ураз сполошилася, глянувши на зблідле обличчя шинкерука. — Що з вами спитала? — Не турбуйтеся, Анно, то... Та жінка, яку Буркут застрелив у схроні, була моєю сестрою. Боже, Боже, зітхнула Ганна, та чи знайдеться на нашій землі хоч одна людина, яку б не скривдила червона саранча? І що робити? Що робити? Додала примирено. Сонце вже дійшло до вечірнього опруга, коли сходили з Рунка. Останні промені... Зіслизли із церковних бань, і хрести на цвинтарі утонули в сутінках, тільки чотири гаджуги ще дотлівали на белебні, та й ті згасли. Ходімо, помолимось на могилі Чорноти, сказала Ганна. У той самий час, коли на цвинтарі посутеніло, і тільки березовий хрест на могилі Чорноти проступав білизною крізь передвечірню млу, Сонце ще освітлювало кам'янисту голову Грегота, що висунулась до неба з шуби вутлих смерек, і пучок променів протиснувся крізь кругле мовденце бербенщики. Отвір у стелині печери, упіймавши у світляне кружальце невеликий чорний предмет завбільшки в гусяче яйце, мав він ребровату поверхню і дротяне кільце на головці. Олечук, продерручи від сну, і довго придивлявся до того предмета, поки не втямив, що то ручна граната, залишена партизанами, а он у ніші ще кілька штук лежить поруч з дигтярем та кількома автоматами. Ця ж викотилася на середину печери і щастя мав Юрко, що не наступив на неї вночі, що ж то довго, щоб вихопилася з гранати чека. Дивився Юрко на ту заковану в металевий панцир смерті, і подумав, що голод колись таки вижене його на світ Божий, і треба буде десь роздобувати їжу. То для початку йому пригодяться гранати, глушити меними рибу в заводі пістиньки, не млина. Та на це прийде час, хіба що в неділю, коли у млині людей не буде. А втім Юрко голоду не відчував, пропечений алкоголем нутро, жадало хіба що похмілля. А там і на мисливство прийде черга, зброя є, і зайця встрелить, а то й кабана. Нині така година, що на постріли ніхто не звертатиме уваги, а влада, як видно, міняється, а при безвладді і браконьєру воля. Твердо порішив Голичук не вертатися до людей, бо як йому нині жити серед них, коли потаємне, напевно, вже стало явним, і суду людського Юркою не минути? Той Пилипів Ляпас у сінях Ганниної хати був лише першим звіщенням про майбутню над ним розправу. Коли світляна пляма на стіні печери згасла, і людські тіні, які ворушилися на ній, позникали, Юрко запав у міцний сон, проспав весь день, і снилися йому засніжені ліси за Іртешем, якими він десятки літ ходив з бензопилою і звалював дерева, виконуючи норми.